Imperiul Iadului Pista 13 Traficul era mereu intens. Am mai așteptat o oră. Acum era întuneric. Parcă întreaga armată rusă era în mișcare și probabil urma să fie așa toată noaptea. Filara Naibi să fie, stăm aici degeaba, a bombănit porta. În condițiile astea o să așteptăm când o face propul pere și răchita micșunele. Stomacul meu nu o să mai suporte tensiunea. Mai precis, a zis bătrânul pe un ton rece, ce ai de gând să faci? Porta a privit gânditor la drum și a ridicat ochii spre cerul întunecat, fără stele și acoperit de nori. Și-a întors din nou privirea spre drum și înainte de a putea opri careva, s-a ridicat în picioare și a luat-o la fugă, traversând drumul cât paci să intre sub roțile unui camion. Am așteptat panica și deschiderea focului, dar convoiul și-a continuat pașnic drumul. Ce părere aveți, a zis legionarul? Merită o încercare? Bătrânul a ridicat din umeri. Unde poate merge unul, cred că pot merge și ceilalți. După o jumătate de oră, eram toți teferi dincolo, înfricoșat și grăbit cum eram. Mi-am prins piciorul într-un făgaș și am căzut drept în calea unui T 34 Am reușit să mă răsucesc la o parte din fața lui, doar cu câteva secunde înainte de a se produce dezastrul, și am stat gemuit în șanț până ce a trecut de mine și m-a proșcat cu noroi din cap până în picioare. Ne-am continuat drumul adânc în pădurea întunecată, mulțumiți că ne mișcăm din nou, după ce petrecusem ultimele ore gemuiți în tufișuri. Am mers toată noaptea și spre revărsatul zorilor am început să deslușim sunetele râului, lovindu-se de maluri undeva mai jos de noi. Ne apropiam de marginea pădurii, mergând în șirindian pe o potecă îngustă. Micuțul și porta erau în frunte. Râdeau și schimbau întreacă trei marci, peste umăr, ca și cum erau într-o plimbare de duminică după amiază, la mii de mile departare de orice pericol. Niciodată n-am fost întru totul sigur dacă cei doi aveau nervi de oțel sau pur și simplu erau lipsiți de imaginație. Dar în ciuda totalei și aparenteilor indiferențe, rămâneau foarte atenți. L-am văzut deodată pe micuțul lăsându-se în genunchi și făcându-i semn lui porta să facă același lucru. Bătrânul a ridicat o mână în semn de prevenire. Coloana s-a oprit. În ceci pe tăcute ne-am continuat drumul pe burtă, parcurgând cu greu centimetru după centimetru pe terenul stâncos. Înaintea noastră se întindeau, coborând spre malurile râului, o goarele revers și fertile ale unei ferme. Podul fusese aruncat în aer și rămășițele răsucite ieșeau din apa adâncă a idoma unor degete. În apropiere se vedeau ruinele unei clădiri arse care mai fumegau încă. Fusese probabil un post de pază pentru pod. Direct sub noi se găsea o casă. Bătrânul a studiat o, o clipă prin binoclu. Cavalerie rusească a zis, cazaci, după cum arată. Nici nu terminase bine de vorbit când dintre copaci, la câțiva metri mai încolo de noi, a ieșit un bărbat care a început să coboare pe potecă. Era evident că nu-și dăduse deloc seama de prezența noastră, pentru că nu s-a uitat nici măcar o dată în direcția noastră. Micuțul a sărit după el, rapid, sigur și tăcut. I-a pus un braț după gât și i-a apăsat tare revolverul în coaste. Un sigur chițăit și s-a terminat cu tine. Omul era mult prea speriat ca să facă vreun zgomot. Gura i s-a deschis, iar ochii i-au înghețat de groază. O clipă a crezut că abusese un atac de apoplexie. Era nenarmat și evident necombatant. În regulă dă drumul. Bătrânul i-a făcut semn care cu părere de rău, și-a slăbit strânsoarea de pe gâtul victimei. Cine ești? Ce faci aici?" Eu, camarad, a zis insul pe un ton foarte serios, eu prieten, nu comunist, prieten, pane maiu? O, oh, firește, noi înțelegem, a porta, tu nu comunist, tu prieten, sigur, știm noi totul despre asta, amice. S-a întors și a scuipat disprețuitor pe potecă, o poveste a naibii de verosimilă. Dar, vă rog, domnule, e adevărat, e adevărat ce zic. O, oh, da, da, a zis porta, știi ceva? Mă uimește numărul de ruși peste care dai în zilele astea și care jură că nu sunt comuniști. Zău că mă uimește! Într-o clipă îl laudă în gura mare pe mizerabilul de Stalin. În următoarea îți spun, eu nu comunist, eu prieten. Omul a făcut un pas grăbit înainte, agitându-și mâinile în aer ca un iepure speriat. Eu nu rus, eu nu rus, polonez, polonez, eu polonez. Ladislas, nașco. Cum? a zis micuțul. Ladislav Mnașco, omul și-a îndreptat un dege spre piept și ne-a zâmbit. A făcut un semn peste umăr, spre fermă. E casa mea. Acolo jos, casa mea. Casa ta? Bătânul a ridicat o sprânceană, plină de soldați ruși. Ei luat pe ea de la mine, pan sergent. Soția mea și copiii ei, încă jos acolo, sora mea tot acolo. Tatăl meu a arătat din nou cu mâna, de data asta către vale, spre ruinele fumegânde ale postului de bază. Tata meu ei omorât, el a avut grijă de pod. Ei pușcat pe el, ars, casă. S-a făcut cere, ne-am uitat la om, la fermă, apoi la podul distrus. Povestea părea destul de plauzibilă, judecând după cele auzite. Și tu? a întrebat bătrânul. Ce-i cu tine? Eu acasă de la război, eu văzut rușii, eu fugit, nu știu ce să fac Ucideți-l, Peticălos, a zbirat Curs, repezindu-se brusc spre el Ucideți-l și să terminăm cu asta Niciodată să n-ai încredere într-un mizerabil de polonez Știți ce asta voi la fel de bine ca și mine Toți sunt niște mincinoși urcați E doar un șiretlic ca să ne ducă acolo jos Tăiați-i gâtul și trimiteți-l înapoi Termină odată cu asemenea vorbe," a zis colonelul glacial. Te rog să nu uiți că eu comand aici." Culs l-a privit cu un aer de revoltă. Porta i-a întins bidonul polonezului care tremura. Acesta l-a luat cu un tremur nervos al buzelor, care vroia să însemne mulțumesc. spune a zis bătrânul, acum că podul e distrus, mai există vreo altă posibilitate de a trece râul? Ai putea să ne duci dincolo?" Omul a încuvințat din cap. Tac, este pan-sergent. Doar a făcut o mișcare bruscă cu capul spre fermă și a dispărut mâinile într-un gest neputincios. Rușii, pan-sergent, nu-ți fă probleme în privința rușilor, a zis bătrânul tăios. Asta e treaba noastră, o să avem noi grijă de ruși. Tu gândește-te cum o să ne treci râul. Când ne-am apropiat cu prudență de casa ocupată, i-am văzut pe ruși petrecând în curtea exterioară. Facuseră un foc uriaș pe care frigeau o vacă, beau și strigau, dansând în jurul frăcărilor. Unul și-a pierdut echilibru și a căzut cu capul jăratic. Era greu să-ți dai seama dacă tovară și lui erau prea beți ca să observe, sau pur și simplu prea fără inimă ca să le pese, dar, indiferent din care motiv, N-au făcut nicio mișcare ca să-l salveze, măcar de nu s-a a bombănit porta. Se referea mai degrabă la vacă decât la om. În timp ce coboram pe potecă, el urmărea prin binocru cum se desfășoară pregătirea mâncării și era din ce în ce mai îngrijorat ca nu cumva, până ajungem noi acolo, carnea să fie prea prăjită. La naiva cu carnea, a zis micuțul, pe mine mă interesează băutura. S-a întors nerăbdător spre bătrânul. Haideți să mergem. Nu putem? Acolo jos au pot că rusească adevărată. Foarte bine, nu te agita, a zis bătrânul blând. Acolo mergem. A dat ordin să ne oprim. Barcelona, tu și Gregor, rămâneți aici să ne acoperiți. Micuțule, tu și a ezitat. Tu și Curs mergeți înainte cu Ladislas. Noi ceilalți mergem după ei și țineți minte, fără grenade. Undeva acolo jos se află trei civili. Vreau să fie scoși vii. I-a făcut semn din cap polonezului îngrijorat. E în regulă. Porniți. Micuțul a pornit spre fermă. Ladislas dislas l-a urmat. Bătrânul s-a uitat nedumerit la curs. Eh, n-ai auzit ce am zis? s a clătinat din cap. Am auzit și dacă ți închipui că o să-mi pun lațul... De gât, ca să salvezi două târfe poloneze împuțite și un smiorcăit de copil înșela marnic. Bătrânul s-a încruntat. A refuzat să asculți un ordin. curs a renunțat la privirea sfidătoare. A răsucit vârful cismei în praf. N-avem nevoie de tâmpitul ăsta de polonezi ca să ne arate cum să trecem un nenorocit de râu. De ce să nu-i tragem un glonț și să lăsem aici să putrezească? Deoarece colonelul a hotărât astfel și el comandă aici. Ne-am întors tot să privim la colonel, care își freca gâtul într-un fel militar sever. Și-a îndreptat umerii. Întocmai, a zis, consideră-te arestat. I-a făcut semn lui Gregor. Nu-l scăpa din ochi. Da să trăiți, a zis Gregor, cu o satisfacție oarecum răutăceasă. Curs s-a încruntat. Încă n-ați auzit totul, a zis adresându-se deopotrivă atât bătrânului cât și colonelului. Nu o să scăpați ușor pentru asta. Eu am un frate în RSHA. Ei știu cum să se poarte cu oameni ca voi. Riscați viețile soldaților germani de dragul unui poloneze, scroc și mincinos. O să regretați. Gregor i-a tras un giont puternic în linichi pe patul puștii. Dacă mai scoți o singură vorbă, curs, a zis: Frate tău din RSHA, nu să te mai vadă niciodată. La marginea fermei se găseau două santinele. Se vedea clar că erau beți. Unul vomita copios într-un gat viu, celălalt încerca să danseze, lăsându-se pe călcâie și azvâlindu-și picioarele într-o serie de mișcări dezordonate. Micuțul și legionarul s-au îndreptat pe furiș spre ei. Moartea le-a fost rapidă și tăcută și, beți cum erau, probabil nici măcar nu și-au dat seama că muriseră. Micuțul a luat o sticlă de vodcă și-a adus-o nerăbdător la gură. Era goală. A aruncat-o nemulțumit și a tras furios un șut cadavrului de lângă el, Ticălos la com. S-a consolat căutând aur și a reușit să facă rost de trei dinți, înainte ca porta să vină în galop și să se apuce de lucru la a doua sentinelă. Micuțul și-a răsturnat conținutul sacului de merinde în palmă și și-a desfătat privirile cu colecția de trofee. Bătrânul a clătina din cap, într-una din aceste zile a zis, asta o să te coste viața și e unul nu o să vărsă o lacrimă. Ce roade? a întrebat porta, ocupat cu cleștele lui. Micuțul a ridicat din umeri, știu eu. Cred că iar nu-i sunt toți boii acasă. Porta a dat din cap filozofic și și-a continuat oribilă-i sarcină. Cel mai bine... Era să-l ignore când avea una din crizele lui de ipocrizie. Acum era deja obișnuit cu ciodățenile de conștiință ale bătrânului. După modul în care el și micuțul vedeau lucrurile, nu se alegeau din război cu nimic altceva. Doar o marcă pe zi și șansa de a primi un glonț în burtă, așa că de ce să nu se servească cu câțiva dinți de aur când se ivește ocazia? Omul trebuie să aibă ceva pe care să se bizuie, a zis porta cu înțelepciune. Războiul nu o să dureze o veșnicie. În viață trebuie să privești puțin înainte. Ne-am mai apropiat de fermă. Curtea era plină de cazaci care chefuiau. Formaseră un cerc enorm și dansau în jurul focului, ținându-se cu brațele după umeri. În timp ce dansau, strigau și cântau, din când în când câte unul se rupea de cerc și sărea peste flăcări în sunetul aplauzelor furtunoase. De la grajduri se auzeau nechezături și lovituri de copite. Câțiva soldați ședeau liniștiți în grup, bând și fumând, dar după câte am putut vedea, nu mai posta sără alte santinele. Am instalat o mitralieră exact vizavi de casă și portea clătinată din cap, plin de regret. Cazacii ăștia, chefrii și neciopriți, erau oameni după inima lui și în alte de decât blestematul ăsta de război s-ar fi dus la ei în fugă. Așa însă a trebuit să se pregătească pentru măcer, ca să fie pe placul stăpânilor și să își salveze propria ei piele. Mi se pare rușinos, a zis să întrerup petrecerea în felul ăsta. Atâta pagubă de petrecere, a izbucnit haide fanaticul. Haide să facem treaba pentru care am fost trimiși aici. Nu uitați că oamenii ăștia sunt comuniști și la chei ai jidovimii internaționale. La chei era hatului, a zis porta. Cine ți-a băgat în penile astea în cap? Am urmărit tăcuți stăpăierile cazacilor. Undeva în pădurea din spatele nostru a lătrat o vulpe și o bufniță a început să țipe. Se lăsa în dar flăcările focului luminau până la 100 de metri în jur. Încet, dar sigur, rușii s-au făcut criță. Unul câte unul au început să intre clătinându-se în casă. Câțiva au rămas afară sfărăind pe pământ unde căzuseră. În cele din urmă locul a devenit tăcut și liniștit. Bătrânul s-a întors spre noi. Gata? A șoptit. Am înaintat pe furiș, ciucindu ne în iarbă înaltă. Ferma era în întuneric, nu se vedea lumină la nicio fereastră. Caii din grajduri ne simțiseră. Se ridicau în două picioare și nechezau, louveau podeaua și ușile cu copitele încercând să se deslege. Erau animale bune de alearmate și simțeau instinctiv că noi reprezentam un pericol. Steapânilor însă dormeau beți, nu răspundeau la chemările lor de alarmă. Mirosul plăcut și cald de fân și cal se combina cu duhoarea înțepătoare de vomă și vodcă vărsată. Fumul de la focul muribund venea spre noi, aducând cu el miresme încântătoare de carne prăjită. Când am trecut pe lângă ea, porta a tăiat-o o, o cu baioneta. Carne a căzut cu ușurință de pe oase. Porta și-a vărât o bucată în gură și zeama i s-a prelins pe bărbie și guler. Ochii i s-au întunecat de plăcere și, parcă în stare de transă, a întins mâna să mai ia. O, nu, nu mai lua!" a zis legionarul prompt. L-a spre casă cu aruncătorului de flăcări pe care îl ducea. O să te poți întoarce după ce vom curăța locul." La baza scărilor care duceau în clădire zăceau șase cazaci, unul peste altul, într-o grămadă nedefinită de brațe și picioare. Îngrămădiți ca salamandrele, a zis Gregor. Barcelona l-a înghiuntit pe unul ca să vadă cum reacționează când a trecut pe lângă el. Omul a zâmbit în somn, a întins mâinile și a apucat drăgăstos picioarele lui Porta. Nevesta a bombănit, iubită. Încântat, sunt sigur, a zis Barcelona, eliberându-se din strânsoare. Ucidel l pe ticălost, l-am demnat curs. Din capul scărilor, bătrânul a făcut semn din mână pentru liniște. Tăceți și urmați-mă!" Prudent a deschis ușa masivă de lemn. Balamalele aveau nevoie de ulei și au scârțâit destul de tare ca să trezească morții. Dar rușii au continuat să sfăre. Bătrânul a intrat în hol în vârful picioarelor cu Ladislas urmându-l de aproape. Peste tot se găseau trupuri lăbărțate în fotolii întinse pe podea, atârnate de balustrade. Era un talmeș balmeș de sticle goale, bălți de urină și vomă. Ladislas și-a strâns buzele într-o linie subțire. Nu prea mai semăna cu un iepure. Arăta ca un om pregătit pentru ce e mai rău și pornit să se răzbune. L-a prins pe bătrânul de braț și a arătat spre dormitoarele de la etaj. Bătrânul a încuvințat din cap, Am bășit peste trupuri și am intrat în hol. La culbura scării se găseau doi sergenți cazaci enormi. Erau așezați unul lângă altul pe aceeași treaptă și dormeau cu capetele proptite în piept. În poală aveau pistoale mitralieră. N-am riscat. Micuțul i-a sugrumat pe amândoi cu mâinile goale. Ne-am continuat drumul. De undeva de jos din hol am auzit pe curs zbombăni ceva despre fratele lui din RSHA, dar o lovitură trasă de Gregor l-a redus imediat la tăcere. În timp ce ocoleam atent pe cei doi sergenți morți, am auzit deodată un zgomot și o sticlă de vodcă, a venit rostogolindu-se spre mine, urmat în mare viteză de micuțul, care călcase pe ea în semi-întuneric și se dezechilibrase. Amândoi s-au prăbușit zgomotos pe podeaua de piatră. Unul dintre rușii care dormeau și-a deschis ochii și s-a ridicat speriat în capul oaselor, dar haide a tăiat gâtul înainte să-și dea seama ce se întâmplă. Micuțul a sărit în picioare urlând, își văzuse uriașul trup privindu dintr-o oglindă mare și în întuneric îl confundase cu un dușman. Cu un strigăt de furie și-a ridicat pușca și-a tras două focuri. După aceea a scos un mormăit de satisfacție, în timp ce proprie imagine se destrăma într-o proaie de sticlă spart. E doar micuțul care se bate cu morile de vânt, am zis. Micuțul a revenit din nou sus, trecând în goană pe lângă mine, cu fața plină de ciobul de sticlă și roindu-i de sânge. L-a muncis pe tică, l a zis. Le înțing mi-a prins privirea. A scos un hohot de râs nervos și și-a dus o mână la gură. Ce ticălos?" a întrebat porta. Ticălosul care a sărit la mine," a răspuns micuțul. S-a făcută cere. L-am terminat," a zis. Lențing a râs atât de mult încât era să cadă peste balustradă. Am fost fericit văzându-l că se bucură și el odată. Am ajuns pe palier. s a trecut pe lângă bătrânul și s-a repezit la una dintre uși. Bătrânul a tras înapoi. Am stat și am ascultat. Se auzea un sunet ca zunzetul unui roi de albine scăpat înăuntru. Bine deschid-o. Bătrânul a făcut semn din cap și regionalul a învârtit încet mânerul. Un morman de carne tremurând zăcea gol pe un pat. Sforă ritmic ritmică într-un lung și graf zunzet care răsunea în toată încăperea. După hainele aruncate într-o parte ne-am dat seama că era maior. Era complet chel și semăna într-o câtva tara zbulba. La picioarele patului, gămuită și inconștientă, zăcea o tânără. s a uitat fix la ea cu fața albă și tremurând. Soția ta? a întrebat bătrânul cu voce slabă. El a dat din cap în semn de negație. Sora? Încet, s a încuvințat din cap și și-a întors fața la perete. Legionarul și-a scos pe treze. Lasă-mă pe mine, a zis. Mie-mi place să ucid ruși. Cel mai mult îi plăcea să-i ucidă cu mâinile goale, era rapid și precis și nu făcea niciun zgomot. O ușoară strângere de gât și maiul a fost mort. Mai e unul aici, a zis Gregor, calm. A arătat spre o mână întinsă care ieșea de sub pat. Micuțul a apucat-o imediat. A apărut un căpitan gol, în afară de tunică și șosete. Ținea pe un braț o sticlă de vodcă zâmbind și mormăind în somn. Încă mai zâmbea când micuțul i-a rupt gâtul. Între timp, fata a început să-și recapete încet cunoștința. Și-a deschis ochii și a rămas îngrozită, văzând camera plină de soldați. Cred că nu arătam prea frumoși. Ne spălați, ne acoperiți de noroi. Mirosind a transpirației cu uniformele zdrențuite, nu mă miră deloc că a scos un când micuțul s-a apropiat de ea cu o privire lacomă, posesivă, pe fața mare, urâtă și cu minile cât un coș de basket întinse spre ea. Nu pot spune că o învinuiesc cu totul pentru că și-a înfipt dinții în brațul lui Porta când acesta s-a așezat pe pat lângă ea și a zâmbit sugestiv. Cred că și eu aș fi făcut același lucru dacă micuțul și porta s-ar fi apropiat cumva de mine, când stăteam întins și pe jumătate gol pe un pat. Lăsați-o în pace, a zis bătrânul tăios. Micuțul și porta s-au răsucit spre el. Ce te-a apucat, bunicuțule? Am spus-o lăsați în pace," a izbucnit bătrânul. A ridicat de jos unica maiurului și a întins-o fetei care s-a înfășurat cu ea în liniște. Bătrânul a condus-o la aceștia lungi și dureroși de război, nu putea să admită adevărul despre brutalitatea omului. Trebuie să-ți căutăm soția," a zis bătrânul cu blândețe. Condune în restul casei. i a găsit soția și fiul jos în pivniță. Înconjurați de o grămadă de cazaci beți care adormiseră în timpul despreului în sângele victimelor. Femeia fusese violată, apoi îi despicaseră răpântecul cu cuțitul. Copilul fusese străpuns cu baioneta. Nu era nevoie să te uiți de două ori la ei ca să-ți dai seama că erau morți. Am privit în tăcere. Lenzing s-a întors cu o mână la gură. Bătrânul a întins un graț spre Ladislas. Legionarul a luat fata și a dus-o afară, chiar și portea nu-și găsea cuvintele. Și apoi, cu totul pe neașteptate, Ladislas, blândul, speriatul, timidul Ladislas, a scos un urlet de durere și s-a aruncat asupra celui mai apropiat cazac. Sugrumase deja trei înainte ca micuțul să-și vină în fire și să seară să-l ajute la măcel. Masacrul s-a terminat în câteva minute. N-a mai rămas niciunul în viață. Am ieșit din pivniță în curte. Nu mai avea rost să căutăm prin casă. Porta și micuțuri, care nu sufereau de hipersensibilitate, au început imediat să adune resturile de mâncare și băutură, cât mai aveam încă posibilitatea. Culs bombănea din nou despre fratele lui. Din spatele grajdurilor s-a auzit un zgomot, ca de apă care curge dintr-un ucior. Regionalul și cu mine ne-am dus pe furiș să cercetăm și am găsit un cazac semi-conștient, golindu-și bășica udului într-un butui cu apă de ploaie. Regionalul să o facă. Înaintea noastră mai tăiase cineva beregate în curte. Din vacă mai se doar scheletul, focul mai ardea mognit, jăraticul strălucea purpuriu în întuneric. Micuțul și porta dispăruseră și i-am căutat într-una dintre dependințe. I-am găsit acolo călare pe un butoi cu vin, cântând cântece patriotice, cu o voce puternică și răgușită. În decurs de zece minute reuși să răsăbea atât de mult încât erau aproape inconștienți. Barcelona a venit în fugă cu știrea că descoperise trei camioane rusești, încărcate cu canistră de benzină parcate sub copaci. A apărut apoi colonelul, de unde Dumnezeu știe, da avut că și ușor nesigur pe picioare. El avea cam aceeași idee ca Barcelona. Sergent, ce așteptăm? a întrebat cu o voce groasă și neclară. Sub copaci se află trei camioane în perfectă stare, de ce nu le folosim? Am ieșit din nou în aer liber, urmându-i prin curte pe Barcelona și pe colonel. Înainte de a pleca, am stropit din abundență întregul loc cu benzină, casa, careturile și grajdurile. Am deschis ușile pentru că și, după câteva clipe de surpriză, și-au aruncat capetele în sus și au rupt-o la fugă la adăpostul pădurii. Acum o să le fie al de bine, a zis Gregor, invidios. În cei privește, războiul s-a terminat. Foarte adevărat, a zis colonelul. Animalele mute n-au ce căuta, în afurisitele de afaceri ale oamenilor. Brusc l-a cuprins cu un braț pe Gregor după gât și s-a aplicat confid de animale, ființe minunate. Cele mai frumoase animale pe care le-ai văzut vreodată, știi ce s-a întâmplat? Nu, ce? a întrebat Gregor. Mi-au luat, a zis colonelul. Mi-au luat pentru carne, o treabă groasnică, groasnică. A naibide de groasnică," a zis Gregor, plin de înțelegere. Bătrânul se străduia din răsputeri să-i adune pe toți și să ne pregătim de plecare. Jumătate de companie era beată criță, iar cealaltă jumătate mai căuta încă prin casă cașca și șunci afumate ca să le aibă pe drum. Nu era niciunul printre noi care să nu aibă două sticle de vin sau vodcă vârâte în buzunare. Pe niciunul nu trăgea inima să plece și până când Ladislas nu și-a ieșit din minți și a aruncat un chibrita prins în curte, bătrânul nu a reușit să impună nici cea mai elementară ordine. Când benzina a izbucnit într-o mie de limbi violente de flăcări, toți oamenii au venit în fugă din toate direcțiile. Din nefericire, camioanele nu fuseseră încă deplasate și ele au fost printre primele lucruri care au dispărut în prăpădul care a urmat. Ne-am retras printre copaci și am privit cum focul a cuprins casa. M-am gândit la toți caza aceea din dinăuntru și m-am întrebat cum o fi să treci din viață în moarte fără măcar să-ți dai seama. Asta nu e o cale prea rea de a muri, a zis Barcelona lângă mine. Un ruc funerar pentru bețivi. Nu-i deloc o cale rea de a muri. Vreau ca tineritul german să fie curajos. Să fie Schulz S.S. Haumstum-Führer, 19 august 1938. La o oră după revolta din Varsovia, Reisführerul Heinrich Himmler a fost informat de ceea ce se întâmplase. La început nu i-a venit să creadă, la urma urmei era imposibil ca acești șoareci capeni, acești polonezi, acești evrei nenorociți, să se opună puterii armatei germane și să spere că vor scăpa nepedepsiți. Nici măcar un polonez sau un evreu nu putea fi atât de demen și criminal. Asta nu era nimic altceva decât sinucidere. Oare nebuniseră? Era limpede că da. În știrea, în sfârșit, s-a cristalizat, s-a observat că Reissführerul a căzut prea de unui mar și tulburătoare agitații sufletești. Umbla prin cameră încoace și încolo dintr-un colț în altul punându-și și și, și ochelarii de pe nas și ștergându-și mereu fruntea umedă cu mâna. Foarte bine, a zis. Foarte bine atunci. Le vom arăta cum ne purtăm cu animalele care au impertinența să-și arate stăpânului colții. S-a întors cu fața spre subordonații care stăteau umili în mijlocul marii încăperi, așteptându-și instrucțiunile. Pentru asta vom șterge Varsovia de pe hartă. Toți bărbații, femeile și copiii să fie distruși, toate ființele vii. Toate clădirile să fie rase de pe suprafața pământului și fiecare piatră de pavaj să fie întoarsă pe dos. S-a dus estos la fereastră și acolo, cursiv, mâinile la spate. În plus, a zis, întorcându-se de la fereastră, toți polonezii din lagăre trebuie să fie lichidați. E clar? Da, domnule Reichsführer. fiurarul berger și-a înclinat capul. Absolut clar. Toți cei care s-au născut în Varșovia sau au rude care trăiesc în Varsovia, să fie împușcați chiar în această noapte. Voi verifica personal dacă ordinul a fost executat. Voi aștepta să-mi fie dat o listă completă a morților, unde ai curs de 24 de ore. Foarte bine, domnule Leisführer! Himmler și-a ciupit vârful nasului cu degetele și a inspirat profund. Și-a întors ochii din nou spre fereastră, uitându-se la ploaia care cădea peste orașul rece Cenușiu. Că despre Gauleiterul, Fischer a zis, va fi spânzurat pentru că nu a împiedicat revolta. Misiunea de a nebuși revolta din Varsovia a fost dată generalului SS, Erich von Dembach-Zalewski. Nici el, nici reisführer nu și-au imaginat vreodată în mod serios că un grup relativ mic, de partizan polonezi, putea să le facă atât de multe necazuri. În zonă erau staționați 12.000 de soldați germani, plus 16.000 de ss -și din Brigada Kaminski. În asemenea, circumstanțe era greu de imaginat cum ar fi putut Gauleiterul Fischer să permită ca situația să-i scape din mână. Era îndoielnic dacă în faza aceea, fie Himmler, fie Zalewski, își dădea pe deplin seama de puterea revoltii Bor Komorovski, fost ofițer în armata austriacă, a ocupat imediat cartierul Vola și toată zona centrală a orașului, distrugând atât cartierul general al Gestapo-ului, cât și postul de comandă al garnizoanei germane. Imediat după aceea au preluat controlul asupra centralei electrice și asupra centralei telefonice. În a treia zi, germanii erau în retragere și polonezii victoriuși pusese rămână pe mai multe depozite de arme și muniții din oraș. Himmler a fost forțat să retragă trei divizii SS și șase divizii ale Wehrmachtului de pe frontul rusesc, oarecum liniștit în perioada aceea și să le trimită să dreagă lucrurile. La începutul lui septembrie, trupele germane din Varșovia au fost dotate cu cele mai noi arme și trei escadrile de stucasuri au fost trimise să bombardeze orașul. Himmler își jucase cartea cea mare, dar mai existau mici grupuri de partizani care refuzau să se predea. Acum îi mai rămăsese doar jokerul. L-a jucat și de atunci până la capitularea finală, în fiecare zi, au fost uciși 5.000 de deținuți polonezi.